Ebe lakizun mezala lehen aldiko haietarrek kabalka dabak muntatu dutela plaza hontana. Zego <t 'n 'en> go daki gola badu sei hilabete Jamise galdi galdia horren errepikatzen ari daukula. To, jamise, jurt urtia. Hortian berekin nintzen, egaitan zautan mila bosteun pertsona bildu direla aplazaduntak, eka balka daren zaten, mila bosteun. Ah, ah, bai, ha, xorne, zer duen bostealeko bimila ah, ah, bosteun eta ba, temen duela. Horiek apartez egerdatu da, hieral kakialin oto hiertena dokuzia. Lehen kabalka da egin, egeuksitua eta... Beherba, hamar urtaren buruan gaztek beh, nahiko dute beste batekin. Beherba. Aierra <laughs> kambiatu dea, urte batez, zure iduriko? Bai, ala ere, gauza bat sohtu du. Um, astero bazen mugimendua, astertetan, ostegunetan, ostiraletan, eta bukaeran udautan ere, uh, igandero ere. Mugimendua sortu du, gauz dinamiko bat sohtu du, jendea elkartu da. Eta, haia, bici izan da hor bat terdis eta denak bici ikontengira. Hemen ez baita Franciaa! Hemen ez da Espainiaa! Eau ez da lapurdi! Eau! Ailea! Antzola koak ere hemen dira eta hori zuen aintzineko belaunaldikoak sortu lotura zuek ja gaikitzen duzu bai pentsatzen gira hor pentsatuko gino haiek ekajarastea um, dantza baten egiteko komplikatua zen egita dantza batel garrekin irrepikentada dena aldetik dea askilan ba eginuen gure aldetik beraz haiek dantza bat egita erabaki dugu eta hola gomitatuz ditugu eta den dira bai bie repiketarat eta hor ja hor dira beraz aximana mantentzen pentsatzen gira dona za hartaba Ie gana uzapen! Noiz ikusia duur! Eta herriko deitunak ere eskuaratuko ditodo. Adio, mezu, xalet eta barri. Iben digo ikiz. gatu itxuzi. Eta bizarkilezi! Maialen, anzolatik unarat dantzatzerat etorria. Bon. Nola bizi izan duzu? Oh, oso oh content. Egun oso polita da, merezi izan du eta batez ere ikustea hierrakoak hartu duten lana eta gurekin pentsatu izana etortzeko, ba guretzat dosopostgarrea. Hemen egotea. Eta bada hogeita 30 urte baino gehiago lotura dagoela eta ematen du jarraitzen duela momentuz. Euskadiko, eta xokaiz. Eta horietan badiraba zumbite skoaduna doaikar! Nuntziste, promotoraz! Eee! Hau! Xoxa! Beti xoxa des! Xoxa! Estan xoxa! Ni sanguiner!